Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez az önkényes mérvadó a 90.9-es frekvencián, Horváth Oszkár kollégámmal, én Puzser Robert vagyok. Ö, vegyetek részt SMS közvéleménykutatásunkon, melynek tárgya a forgó WC illatosító. Ugye azt gondolom, hogy tudjátok, hiszen hogy maradhattatok volna le róla, hogy egy forradalom ment végbe az utóbbi évek során a WC illatosítás terén. Korábban a WC illatosító stabil volt. És hát rengeteg keserűség, nyomorúság, hinkeserves szenvedés árán végül eljutottunk az új korba, ahol megújult a WC illatosítás. Egy új minőségű WC illatosítás köszöntött ránk, a WC illatosító ma már forog. Úgy gondolunk vissza a korábbi régi, elmúlt korokra, amikor a WC illatosító stabil volt szánalommal és hát bizonyos együttérzéssel a korábbi generációk iránt, milyen is lehetett az élet a bolygón a stabil WC illatosító korában? Galilei előtt forog. ki lehetett nevez, nevetni ezt a, ezt a jelenséget, de Igen. most azonban bizonyosodott, hogy Igen. új idők köszöntek be. Mert eljött az új Galilei, aki azt mondta, hogy a WC illatosító igenis forog. És nem törődött vele, hogy mik a következmények. Nem törődött vele, ha megégetik emiatt. A WC illatosító már pedig forog. És hát pedig megégetik. Lett. És igaza lett, hiszen a WC illatosító immár forog. Vegyetek részt SMS- Közvélemény kutatásunkban a 063020109.909-es SMS számú. Az a kérdésünk, hogy nektek mennyire változtatta meg gyökeresen az életeteket ez a találmány, és uh, mi az a sok minden, ami, ami problémától végre megszabadultatok a forgásnak köszönhetően. Nos, a kérdésre a válasz nagyon egyszerű, és a műsor végén ismertettük is az eredményt. Aki úgy gondolja, hogy az élete jobbá vált a forgóvécé illatosítótól az írja azt, hogy jobb, aki pedig úgy gondolja, hogy az élete nem vált jobbá a forgó wc illatosítótól, az írja azt, hogy nem jobb. Ilyen egyszerű, ilyen egyszerű, és a végére járhatunk ennek, hogy a WC illatosító forgása után, vajon van-e még út előre, vagy itt a történelem vége? Nem látunk előre szerintem, mert egyszerűen meg kell szokjuk ezt a vívmányt, ezt a és akkor támadnak mi haszna emberként újabb igényeink, ahelyett, hogy beérnénk végre a maximálissal, amit megkaphatunk. Ugye itt azért gondoljunk az űrhajós felhasználásra, vagy hogyha például eddig te forgattad, akkor most már nem kell forgatnod a védszerillatosítót, ez is milyen praktikus. Vagy hogy a víz, ami körülöleli azt, a, azt, a, azt az illatanyag hordozó ö, anyagot, az végre az illatos feléhez is hozzáfér, mert eddig a háta mögé sosem ment be a víz. Ahova Végül. nem látszott, nincs víz. Mennyi lehetőség? Mennyi lehetőség, és mekkora higiénia? Végre Végre megmoshatjuk azt is, amit eddig nem lehetett megmosni. Val valójában mi volt az, amit eddig nem lehetett megmosni? A víz! A víz volt az, amit eddig nem lehetett megmosni, de a forgóvécé illatosító erre is képes. Ennyi hambas, Béla! Tőle, Béla, kérlek, hagyd már a házat most. Mára talán elég is. Na, a a fontos, fontos felvetésünk az az, hogy vajon a peremolatti baktériumok azok valóban fenyegetnek? Vagy csak a WC illatosító forgásához szükség, szükségesek? Vajon azok a baktériumok azok valóban kihívást jelentenek az életünkben? Vagy valójában arról van szó, hogy a vécé illatosító forogni akar? De baktériumok nélkül nem tud egyszerűen. A baktériumok azok, amik hozzásegítik őt a forgáshoz, Vajon a forgó illatosító van a baktériumok ellen, vagy a baktérium van azért, hogy a vécé illatosító foroghasson? Azért, Na, hát vannak, azért érkeztek oda, hogy forgassák, de most, hogy forog magától, elköltöznek gyerekek, itt megoldodott a probléma, nincs több feladatunk. De ha elköltöznek, én attól félek, hogy a vécé illatosító majd megáll. És ha megáll, <gül> akkor megáll a fejlődés, megáll az idő. Hogy fogunk ki a bátor jövőbe tekinteni? Én azt szeretném, hogyha továbbra is forogna, és hogyha ez baktériumok kellene, és néhány gyereknek meg kell halni évente ehhez, hogy a vécélatosító illatosító tovább foroghasson, és pörgethesse magával az egész GDP-t, akkor hát hat forogjon! Hát kinek fáj az, ha forog az a WC illatosító? Hát hadd forogjon! Én egy mellékszálom valahol, arra is kíváncsi vagyok, ha már bekerültünk a lakáson belül ebbe a helyiségbe, hogy az a WC papír tekercs, aminek a közepét, ami megmarad belőle, ki lehet, nem mondjuk ki lehet dobni, mert mindet ki lehet dobni, le lehet húzni a vécén. Ez praktikusnak tűnik, hiszen akkor nem kell elmenned kidobni a szemetesbe, de még mindig nincs nálad akkor egy új tekert, és ez volna a lényegesebb. Nem az, hogy hogy szabadulok meg a maradéktól, hanem hogy elfogyott te jó ég, mert már megint valamelyik nő, aki jött az 40 métert könnyékre rátekert, és eltette a táskájába. Legalábbis szerintem történnek ilyen eltulajdonítások. Valahogy, ha nálam női vendég van, akkor utána egy keresztmetszedben 3 centi hiányzik. Én általában lehúzom a WC-n a, a gurigát is, mert, de így fölcik kezem előtte, ilyen nagyon apróra. De, de ez a két... egy üzenet, egy Van ilyen olyan... palack posta? A jövőnek. A stingnek a ö... Szent Sting Mihályon Presso lesz című számát játszott el WC papír gurig, Egyértelműen jobb lett az élete kedves felhasználónknak Bencének. Azt írja, hogy amióta forgó WC illatosítót használ, azóta nincsen a számára legyűzhetetlen akadály. Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, írja a kedves esemesíró. Én, ő, ő a maga részéről nem... nem Mi van, csúnyán ír? Ne, igen, nem, nem székel a perem alá, azt írja. Uh, igen, van egy ilyen vicc, ahol ezt fejtegetik, hogy ők így védekeznek ele, ellene. Na, na, várjunk csak, azt írja a kedves esemesíró, hogy én azt várom, hogy a WC is elkezdjen forogni. Ez felvetni a nagy kérdést hogy az illatosító forog a WC körül, vagy a WC forog az illatosító körül. Na hát, világos, forogjon a WC, mert én nem vagyok a fejlődésnek az akadálya. De, ha a WC forgásának az a következménye, hogy a WC illatosító majd megáll, akkor nem megszerzett vívmányokból nem engedünk. Az, hogy a wc illatosító forog, ehhez évszázadoknak kellett eltelni, hogy ide eljussunk, ebből nem engedünk. Forogjon a wc illatosító, de a vécé illatosító forogjon a maga a WC, és a vécé illatosító Igen, ettől már hogy a külső szemlélő számára a forgó illatosító a forgó V-C-ben az valójában áll. És akkor ott mi lesz, meg a tér, meg lelassul az idő, és ki fogja ezt felfogni, pedig csak egy uh, újságcikket elolvasni tértünk be oda a sportból. Kedves ssm írja. Amióta forgóvíz illatosítót használok, az életem gyökeresen megváltozott. Sikeres vagyok a munkában, felnéznek rám az emberek, sőt, egy tibeti falu diszpolgárá is a Na jó, hát erről van szó. Tehát, hogy azért kell látni a perspektívákat. Világos, hogy attól, hogy a, a WC illatosító forog, minden problémánk még nem oldódott meg. De az, hogy mi a WC meg tudtuk forgatni, az azt jelzi, hogy bátran állhatunk a jövő egyéb kihívásai elé. Nem, Mert biztosan, biztosan meg fogunk birkózni velük. Sziasztok, Zsuzsi vagyok Cseperről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastag csabától.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 Még további SMS-eket is kaptunk a 06302010909-es SMS számunkra. Hasonló paradigmaváltást ö, a porszívó illatosító rudacska megjelenése okozott, írja Ildi. Horszívó, illatosító rudacska hát világos, hát legyen illatos az teljesen, teljesen mellékes hogy amit illatosít az azonnal felszívja mert valójában nem illatos csak belülről Dehát, de, hát de ki is fújja azt a levegőt és az legyen egy, az hozzon valami illatot és amiket beszív azok le legyenek ott bent a bűzben hát mennyi, milyen higiénia ez azért a porcívón belül legyen bűz. A porcívón rengeteg szél? élőlényt, milliónyi ö, atkát. különböző atkát felszív és különböző ö, ö, apró rovarokat vagy férek fajtájóakat nem tudom ezt, hogy mondják legyen azért nekik is ott egy jó hangulat. Tehát azon kívül, hogy egy illatot teremtünk, egy egy diszkrét háttérzene, legalább alacsony alkoholtartalmú koktélok felszolgálása, kábel tévé. Tehát, hogy teremtsük meg a körülményeket a porzsákban. Megvan van mentve a világ. Mi a gond? Kérdezi az SMS író. A forgó illatosító volt életem álma. Új ember lettem. Van az a pénz, amiért a Perem alá székelek írja a Dóra. Köszönjük, Dóra. Így Dóra írta alá? Igen. Oh. Annyira jó, annyira jó, annyira jó, hogy Dóra mindig segít nekünk egy kicsit korruptabbá válni. Van Minden nap úgy érezzük, hogy ennél korruptabbak már nem lehetünk, de Dóra egy kis szellemességgel, ezzel a kis, kis huncut női Prokop Dórasággal mindig egy kicsit lendít rajtunk Ukrajna felé. Ez olyan jó érzés. Itt ugye arra a mondatra utala a kedves hallgató, hogy van, van, az, az, a, a van az a pénz, amiért korpásodik. Pont. Kobdura haja, igen. Ez, a, ez, ez, volt a, ez volt az ő nagy és jelentőségteljes mondása, amivel húsz kegyetlenül nyomorúságos évnek ágyazott meg már minden más gondot megoldottunk, nincs se bűnözés, se korrupció, se éhezés, se rák, az öngyújtó is biztos. Most már élvezhetjük a WC illatosítót. Ugye arról van szó, hogy a forgóvécé illatosító egyesek, ugye a rossz nyelvek szerint egy olyan problémát old meg, amit a stabil wc illatosító egyszer már megoldott. Vannak, akik ennél tovább vetemednek. Azt mondják, hogy a stabil WC-illatosító egy olyan problémát oldott meg, amit a vízöldítéses WC egyszer már megoldott. De mi nem hiszünk nekik. Mi tudjuk, hogy a baktériumok még mindig ott vannak a perem alatt. Még mindig ránk vadásznak. És mert ha csak ránk vadásznának. Még lehetne stabil a WC-illatosító. De gyermekeinkre. És itt nincs pardon. Itt van az érotolerancia a baktériumokkal szemben. Ha a gyermekeink megvédése a cél, akkor a vécé illatosítónak forogni kell, nem csak a saját tengelye körül, de a föld tengelye körül is. Egyébként azt hiszem, hogy egy tengely körül forog ezen, még lehetne javítani. Én úgy gondolom, hogy, hogy több tengely körül is foroghatna. Egyszerre. Igen, de gondoljunk arra, akinek több gyereke van. És gondoljunk azokra a baktériumokra, amelyek szintén a saját tengeljük körül forognak, vagy a WC illatosító tengelje körül. Azok ellen, hogy védekezik? A modern technika, hogy védi meg gyermekeinket? 0630 az sms Ugye számunk. Ugye azt várjuk, hogy akinek jobbá tette az életét ez a vívmány, az írja azt, hogy jobb. Akinek nem, az írja azt, hogy nem jobb, de ilyen szerintünk nem lesz. Ilyen eddig még nem volt, és abba azt gondoljuk, hogy nem is lesz. És hogyha ilyen. Vagy ha van, szégyelje magát. Szégyelje magát, és vessem magára, miért a gyermekét a baktériumok elragadják. És küldjön eszmét. <gül> múlt... Nos, akiről beszélni fogunk a következő percekben, az Gád György akinek olyan ö, produkciókat köszönhetünk, mint Ezt a, a feladat... ami kapcsán konkrétan ö, tetemre hívjuk, és elneveztük az alkotót, az a VUK című gyermekrajzfilmnek a folytatása, a, a, a kis VUK. A, a, a VUK című gyermekrajzfilmnek a kis VUK az nem a folytatása, okay. hanem az arculköpése. Van, vannak példák arra, hogy valamit folytatnak, és vannak példák arra, hogy valamit meggyaláznak. Tehát az, hogyha én például pofán köpöm a Anyádat, azzal az a te anyádat nem folytatom. Ha megértetted, hogy a kis analógiámat eszek. Szóval itt az a, azt kell észrevenni, hogy a Macskafogó című egyébként szintén nem folytatott, hanem hát. rossz sorsra jutott alkotás eredetie a 85-ös vagy 83-as rajzfilm az IMDb-n, 8,5 ponttal olyan pont számmal rendelkezik, amelyel egyébként a legjobb száznak ítélt filmek közül is sok rendelkezik. Mindössze azért nincs a top százas listán, mert ö, gondolom földrajzi helyek közül egyfelől jönnek a szavazatok, másrészt 6500 szavazat alapján van ennyi pontja, nem pedig 65000 szavazat alapján, mint mondjuk a századik legjobb filmnek. Most ugyanezen a listán a világ szinte összes nyilvántartott filmje közül van a 100 legrosszabb film. Ezek általában 2,5 ponttal rendelkeznek ezen a weboldalon. Ezek kutatás, de kevesebb. Kevesebbel elég ritkán. De mi büszkélkedhetünk pár ijennel. A kis vuk ennél kevesebb szavazatot kapott, ke, vagyis kevesebbre értékeli a nézők sokasága. 2,3 pontot mutat a mutató, de szintén miután csak 6500 szavazatról van szó, ezért nagy megkönnyebbülésükre nem került fel erre a, erre a hát top listára, ami nem bottom, top, hanem bottom bottom. Lista, bottom listára. Most arról van szó, hogy van valami, van egy, egy kulturális mementó, ugye a VUK. A VUK az a, az a mi saját állatfarmunk. Az, ahol a a róka képében magunkra ismerünk, elnyomott társadalomra, a vahúrok képében az ávósokra, meg a nyilasokra, és, a, és az emberek képében, meg a minket lépten nyomon megszálló különböző nagyhatalmakra, amelyek minket elnyomnak, ö, elnyom Ha nem is dramatizálottul, és csak egy gyerek vagy, aki ezekről nem hallott, akkor is az állat szemszögébe helyezkedhetsz, és ember nem szólal meg, hanem állatokról szól, és az ő érzéseikről, vagy az, az, az ő szempontjukat mutatja be, az ő problémáikat, az ő boldogságaikat. Na most ehhez képest a Gágygyördnek sikerült egy olyan ö, kis gyártani, amiben a maga a technikája a filmnek teljesen más, tehát eleve máshogy néznek ki a figurák, mondjuk úgy néznek ki, mintha odaokátták volna. Emellett pedig a, a emberszereplők, azok beszélgetnek egymással, és egy olyan cselekmény lett gyártva bele, hogy egy kisgyerek tolószékben ül, a film végén a tolószékből kiugrik és jár. Olyan dolgok történnek vele, amik a 90-es évek legsötétebb ilyen PC amerikai filmes hagyatékából is lefeleló ki. A Gágy György a látványban, a forgatókönyvben, a dramaturgiában, a cselekményben, minden téren sikerült alulmúlnia a leg riasztóbb előzményeit a familia Kft-t akár a, a, a kisvuk egész konkrétan úgy néz ki, maga a figura úgy néz ki mintha a Crash Bandicoot látnátok a, a látványvilága a filmnek körülbelül 15 évvel marad el a, az akkori trendektől tehát valami ordenári módon van összecsapva Játszunk a számokkal mindjárt, szerintem hallgassuk meg az alkotó szándékát. Hallgassuk meg, hogy az alkotó hogyan értékelte azt a filmet, amely az IMDb-n 23 ért értel. Ez azért tulajdonképpen megfelel a nemzetközi sztenderteknek minden valami is. Mennyire elégedett a kis hulkészváltozatával? Nagyon nem vagyok elégedett, de hát életemben nem voltam egyetlen munkámmal se elégedett. Ezt a kell majd eldönteni, hogy milyen négy fél után az ember még másfél évig tudnám csinálni. Nagyon remélem, hogy sikeres lesz. Ma ezt mutatják a visszajelzések, hogy, hogy tetszik az embereknek. Tehát Gály nem elégedett a filmmel, de csupán azért nem, mert még soha semmivel nem volt elégedett, hiszen már a következő pillanatban ő a vécé illatosítóhoz közeledett, tökéletesedett, és akkor már jobbat szeretne. De, de a... ez csodálatos egyébként, hogy Gály nem elégedett, de ez nem azt mutatja, hogy a... a kisvuk az ótvar szemét, ami valójában, hanem azt, hogy gád, egy született maximalista. Ő nem, ő nem éri be kevesebbel, ő nem éri be egy 2.3-as filmmel, ő elégedetlen, ő többet akar, ő szeretné ezt feltornázni 2.5-re. Én mindig többet, mindig a jövőbe tekint. <gül> Szögezzük le azt, hogy ami elkészült olyat, mi a Robival nem tudunk ketten csinálni. Ez egy, így egy magunk, ha így bezárnak egy szobába. De nem uh, se, legalább meg sem próbáljuk, és a, ez szóljon a mencsünk. A kisfuk azt hiszem, hogy 2008-ban készült, és mondjuk, hogy ha azt nézzük, hogy az animáció I'm <laughs> not a mondjuk hány izület van egy-egy karakteren és hogyan mozog. A mozgás egyébként elég jól sikerült, ellenben a látvány az egy picit fényesebb, picit gagyibb, mint a Toy Story első része, ami viszont 1995-ben volt. Tehát 13 évvel ezelőtti ugye itt elhangzott, hogy a nemzetközi standardeknek megfelelő minőség és büdzsé. És azt a egyébként korszakalkotó film nyilván a Toy Story, de hogy ott, ott minden egy picit Madtabb. minden egy picit jobban illeszkedik a háttérbe, és a háttér szóra felhívnám a figyelmet, van. Tehát a Toy hogyha van a háta mögött egy könyvespolc, az egy polcból, könyvekből áll. Itt pedig egy, egy erdő, az négy darab kettődimenziós kivágott nem tudom, fa. jpg ből áll annyira gagyi az egész, hogy az valami elképesztő. Mondom, hogy úgy néz ki, mint az 1995-ös Crash Bandicoot nevű konzolos, rókás egy számítógépjáték, számítógép közel játék. 20 évval az előttről, és ugye tegyünk különbséget a számítógépjátékban, azt a grafikát, amit látsz, azt akkor és ott számolja ki a számítógép, Igen. ellenben egy filmben akár egy képkockát <gül> egy órán keresztül is lehet kalkulálni. 2001-ben a szörnyertében a, a szőreik az, állat, az, állatoknak, az állatoknak, szörnyeknek egy mozogtak. Ha valaki megrázta a fejét, akkor még hármat hullámzott a séró. A az kell érteni, hogy ez a kisvuk ez úgy néz ki, Hasonlóan, mint 2008-ban, mint az 1995-ös számítógépes játék, hogy ez egy film. Tehát itt e e nem te játszol, tehát itt e nem te döntöd el, hogy jobbra mert jobb, vagy óra megy... alatt készül el, amíg végig Miközben a bokkal, játszol? Nem, négy és fél évet dolgoztak rajta. <gül> és egyébként ennek a, ennek a kimenetnek, ennek az outputnak, ami lett belőle, ennek megvan a helye. Tehát mesek vannak ilyen jellegű rajzfilmek, ahol mondjuk a háttér az úgy van megrajzolva, mint azok a mint azok a ilyen földgömszerű lámpák, ami volt mit tudom én, két fa meg egy bokor, és ha körbe fordult, akkor megint két fa jött, és egy bokor, aztán megint, vagy ha valakinek ismerős az idézett, akkor egy konnektor, két konnektor, három konnektor. Ugye ez van a háttérben. A tomé is kb. Ha a fantasztikus, hogy kiáll Gágy György, és elmondja, hogy az eddigi Tapasztalatok alapján nagyon népszerű, ez nagyon tetszik az előtt Igen, a bemutató a, előtt, tehát világos, hogy eddig, eddig nagyon tetszik az embereknek. Egy 2.3-as filmről van szó, tehát az IMDB-n2,3 kapott a film, és Gágyörgy azt mondja, hogy eddig tetszett az embereknek. Most az a kérdés, hogy kik látták eddig a felesége? Vagy a feleségem már látta, és eddig nagyon jó a fogadtatása a filmnek. Nem, lehetséges, hogy ha az öcsédnek is megmutattad volna, akkor már nem állna ilyen jól a film. Hogy az hány embernek kell megmutat? egy 2.3-as filmet ahhoz, hogy annak még jó legyen a fogadtatása. Tehát mekkora a kontrollcsoport, amin mintát kell venni ahhoz, hogy a 2.3-as film 4-5 ember megkérdezése után még 8.7-es rájön. Ha csak egy tulajdonságról akarsz mondani valamit, akkor elvileg száznak. Ez azt is jelenti, hogy ha mi nem kapunk a műsor végéig száz SMS-t, akkor nem annyira biztosan derül ki a forgó-vc illatosító sorsa. Minden esetre itt 4,5 éven keresztül vérel, verejtékkel dolgoztak valakik rossz irányba, és a, a lett egy eredménye, az használható valamire, de ne hangozzék el vele kapcsolatban, hogy a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő minőség. A másik meg az, hogy lehetséges, hogy négy és fél éven keresztül dolgoztak. Lehetséges, hogy vérelverejtékkel dolgoztak, lehetséges, hogy nem. Ezt mi nem tudjuk. Egy valami viszont biztos, hogy az eredmény valóban használható valamire, és pedig arra, hogy amerikai stúdiók csapatépítő tréningen a morált, a csapatmorált növeljék vele, mert ilyenkor jó, jó szórakoznak, nagyon sokat röhögnek, és főleg megérzékelik azt, hogy ők valóban a világjelvonala, hogy a bolygó másik felén micsoda szemét születik. A nem kevés ott dolgozó magyar kollégáról, akik egyébként a tényleg világszínvonalú animációs filmekben részt vesznek. Karcsi vagyok, tegnap egy nagyon érdekes beszélgetést láttam, Hajdú. A hívott számon előfizető illetve szolgáltatás nem kapcsolható. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 10.9 jazz be Nos, ez továbbra is az önkényes mérvadó itt a 90.9 Jazzin, az iménti néhány percben a Kisvuk című 2008-as alkotásról beszéltünk. Hát erős jelzőkkel ruháztuk fel Gárd Györgyöt, amiről mi nem tudhatjuk, hogy úgy van ez a mi véleményünk, mert ahhoz, hogy ténylegesen tényeket közöljünk, minden alkotását látnunk kéne, viszont a Kisvuk után azt hiszem, hogy nem akarjuk látni minden alkotását, és a Kisvukról pedig hát sajnos ez jut eszünkbe. Azt írja a kedves SMS író, érdemes még megemlíteni, hogy a meglehetősen békétlen hazai fogadtatás ellenére volt pofájuk angolul is kiadni a filmet. De ez hát egy ez. jó cél? Tehát azt hozzátenném, hogy az animációs film az a kategória, amit a legjobban szinkronizálhatsz le, a szinkron szinkrontól egyébként elhatárolódó amerikai nézők számára, hiszen náluk szinkronizálva kb. a kínai kung fu filmek vannak, ahol a szája mozog az embernek 40 másodpercig, és arra jut 12 szó, és, és tudod utána így, így luftban mozog a szája. Nem nagyon szeretik, de a rajzfilmnél nekik is természetes, hiszen tudják, hogy az A4-es papír nem ad hangot. Már az is számomra egy szentségtöréssel ért fel, hogy mutatják az emberek fejét, írja az SMS író. Ez egyébként tényleg így van, tehát a VUK szellemétől idegen. Sziasztok! Ötlet, tengelyes, bolygóműves műves illatosító, írja a kedves SMS író. Azt írja, hogy bolygóműves műves illatosító. Még újabb, egy antianyaggal működő lézercsapdás megsemmisítő toalett, amely nullává degradál minden szennyeződést. Persze akkor még mindig ott a, piaci, és a ré... piaci rés a perem alatti részre. Hát ezt nem igazán értettem, de mindegy. Azt írja a kedves SMS író. Szia, Robi! Tudom, hogy nem a műsor témája, de nagyon szexi pasi vagy. Üdv Zoli. Köszönöm, Zoltán. Nagyon kedves. Van ott név? Nincs. Akkor Zoltán. Szerettél volna fölvázolni pár dolgot azzal kapcsolatban, hogy ugye a BBC az az angol köztévé. Igen. És hát meséljük ezt össze a magyar köztévével, és nézzük meg, hogy a magyar köztévé miket produkál, és, a, és Angliában a köztévé amelyik... Ö, Mielőtt ezt tesszük, tegyük föl, hogy nekik 40-50 évük volt rá ugyanolyan társadalmi berendezkedésen belül, nekünk egyelőre 20. Hát, ö... Onöt. Igen, csak a kérdés az az, hogy elég-e a kultúra, vagy szándék is kell? Tehát itt arról van szó, hogy nekünk nem sikerül legyártanunk egy David attenborough -t? Vagy kitermelnünk magunkból egy Monty Python társulatot? Vagy nem sikerül egy vacakszálót? Vagy egy Sherlock című sorozatot? Vagy egy egy Ah, egy Black Mirror-t, ah, úgyhogy igen, a BBC-nek... Ilyen három-hat epizódos BBC minisorozatok nagyon erősek. Nagyon, nagyon. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek mozifilm igényűek és világirodalmi színvonalúak. Tegyük hozzá, hogy azért a... a tudom, hogy ezt a párhuzamot ezt nem, nem is illik reflektorfénybe hozni, de a Lárpúrlár lártársulatot azért kitermelte nekünk a a, a köztelevíziózás a 90-es évek közepére a Lárpúrlát társulatot Ön nem, köz... termelték ne, társulatot, az nem a köztelevíziózás van. termelte ki a Lárpudlártársulatot tulajdonképpen nagy részt a Monty Python termelte ki vagy Monty Python szelleme <gül> hogy fogalmazunk Jó. úgy, hogy a Monty Python köpönyegéből bújtak ki ami igaz, hogy a köztelevíziózás nem tiporta el és ez nagy dolog, büszkék vagyunk sőt, közvetítette nem, egy Na, de tekintsük ezt egy jó példának jó, tekintsük egy jó példának ugye lássuk azt, hogy euh, mik mennek a köztelevízióban én a személy szerint aztán lehet velem vitatkozni a 0630.20.10.909 es SMS számon én a magam részéről úgy gondolom hogy vannak bizonyos állami feladatok amiket nem lehet a piacra bízni a áll... állami monopólium, igen Mi és, tudom, és én én Igen, jövő. és az, az is kell, Aha. hogy maradjon. Igen, igen. Vannak bizonyos dolgok, amiket rá lehet bízni a piacra. Egyesek szerint az egészségügyet, a közlekedést rá lehet bízni a piacra. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy, hogy akár, akár vásárolhassanak magáncégek, konzorciumot a földkincseire is. Nagyon-nagyon sok mindent rá lehet bízni a piacra. Egy valami biztos, azt, hogy egy TV stúdióban a kvízjátékban a választ nem tudó versenyző alatt egy csapuajtó kinyíljon, és ő a gravitáció erejével kizuhanjon a színpadról, ezt nem lehet magáncégekre bízni. Ez egy klasszikus állami feladat. Tehát vannak olyan dolgok, amiket tényleg az államnak kell végezni, mert nem lehet. Tehát ez, ez egyszerűen a piacon bizonyos értékek nem érvényesülnek, nem lehet mindenből profitot csinálni, nem lehet mindenből üzletet csinálni. Azt, hogy megszégyeníteni egy versenyzőt, aki nem tudja a helyes választ egy kérdésre, ezt klasszikus állami feladat állami pénzből kell, mert a piac ja, megpróbálja a kereskedelmi... megszégyeníteni, de nem szégyenül meg rendesen, az az igazság. A kereskedelmi televíziózásban maximum az a különbség, hogy megszégyenítés előtt nem kell rosszul tudnia egy választ egy kérdésre, hanem automatikusan azért érkezik a műsorba tulajdonképpen a műsorban való szereplés maga megszégyenülés, ez a való világ című műsora, de tökéletes példa ide azt gondolom. Szerintem a Virtuózok is jó volt írja, kedves SMS írjó. Azt akartam mondani, hogy azért számos példát lehet arra találni, amikor igényes kivételezéssel, jó cél érdekében, szórakoztató és tart, nem nagyon számos példát azért nem, de lehet komolyan <síns> példát találni arra, hogy ilyen műsor jött létre, és ebben azért Vita lesz azt gondolom, mert van olyan műsor, amit több ismerősön mondott, hogy ezt nézzétek, mert ez óriási és hatalmas, és belenéztem, és így fogtam a fejem, hogy de hát ez ugyanolyan, mint amit egy másik csatornán egy hasonló tegnap, ugyan, ugyanaz az ember szidott. Tudod, hogy mennyiből készül a közmédia? 80 milliárd forintból. Na ez az összes televíziós, rádiós, gyártás, állami, állami, TV, rá, a... állami TV, rádió és az MTI. Na most az, hogy ez milyen összeg, azt mondjuk azzal, azzal jelezném, hogy ez a, ez a fele annak, amit Magyarország felső költ. Tehát ezt most jó, úgy Demagóg vonal fele haladunk, amikor miért? azt mondjuk, hogy Afrikában megéhez. Na jó, meg a menet, a menet, álljon meg a menet. Nem demagógia egyáltalán, hiszen ugyanarról van szó a köztévé, valójában a társadalom a a, a közgondolkodás leépítéséért felel, a felsőoktatás pedig a felépítéséért. Ugyanarról a témáról beszélünk. Valójában abból a pénzből, amiből meg lehetne másfél szerezni a felsőoktatást, minden egyetemnek a tevékenységét meg lehetne másfél szerezni, abból a pénzből jelenleg elfelezzük. Tehát ugyanarra van hatással ez a tevékenység. Hát, pontosan mi? ugyanarra van Jó. hatással, ezt mondom. Szerintem a. a. köztévé. Ö, SMS-ező hangján olvasd. Próbálom SMS hangon olvasni, de igazából semmi értelme nincsen, úgyhogy túl sok, túl, túl sok, túl sok nem jön ki ebből. Azt írja, hogy a 15 forint, ö, sajnálom az SMS-re a 15 forintot, a hírműsorok olyanok, mint hogyha, a, mint hogyha Dániában élnék, a szórakoztató műsoroknál, meg nekem kellemetlen és mennyiből. Uh, milyen nem, jó nem, nem jel, jel, hogy csak 15 forintba kerül egy SMS. Tényleg azt érzed, érzed mintha Dániában élni, Na most ö, azt jó, hogyha tudjátok, hogy amikor a Lars von Triernek a, a, a kórházi sorozata a birodalom ment Dániában, akkor Dániában kiürültek az utcák. Tehát, és én mindig elhangzik, hogy a a Lars von Trier, meg a magas kultúra, ez nem a tömegeknek való. De akkor hogy van az, hogy amikor a Lars von Trier sorozatot gyárt a Dánoknak, akkor az utcák kiürülnek, kvázi a Dán társadalom úgy viszonyul a Lars von Triernek a birodalom című kórház sorozatához, ahogy a magyar társadalom viszonyul mondjuk a barátok közthöz. Vagy mondjuk a való világhoz. Tehát nem, vajon nem arról van szó, hogy az ember mint, mint kulturális objektum maximálisan a végtelenségig emelhető, és a végtelenségig zülleszthető, és hogyha olyan kulturális nívóval szembesül, és ahhoz szoktatják, ahhoz szocializálják, akkor igenis képes arra, hogy Lars von Trier függővé váljon, ahogyan a magyar társadalom való világ függővé vált? Vajon véletlen az, hogy Dánia úgy és olyan módon él, ahogyan, és mi pedig úgy és olyan módon, ahogyan? És vajon véletlen az, hogy Magyarország nem lesz Dánia? és hogy nincsen, semmi, nem létezik a potenciál Magyarországban a Dániává váláshoz, és ahogyan telnek az évek és az évtizedek egyre inkább Ukrajna vagyunk, nem pedig Dánia? Ez a kérdés a válaszokat pedig a 0620 20 ti 30 2010 es SMS számunkra várjuk. Ebből a szempontból szeretnénk Dánia lenni, és szeretnénk, hogyha a BBC, a, lenne nekinkes egy BBC-nk. Én, a én személy szerint, szerint szeretnék Dánia lenni. Legyen bár, le, te lehetsz Franciaország vagy Olaszország, én had legyek egész, egész Dánia személy szerint, mert nekem ez jár. Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem műsort, de szóval, uh, túl sok a Duma. A több zene ott Örömmel hallgatom meg a rádió műsorodat, De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazz Nem szolgálunk, formálunk. Kaptunk SMS-eket, Anulat 30, 20, 10, es SMS-számunkra. Robi, eddig fenntartásaim voltak veled szemben, de most félre kellett állnom az autóval, mert folyta könnyen a Meg Megvagyok véve, írja Tibor. Tibor, Köszönjük, maradj velünk! Tibor. Köszönjük Tibor! Én egy nagyon szexi pasi vagyok. <gül> Amit azt, azt már Ferenc is megállapította. <gül> azt szeretném kérdezni, hogy a köztévének miköz a való világhoz és a barátok közthöz. Márti kérdezi Márti. Valójában úgy gondolom, hogy a köztévének az lenne a feladata, hogy helyrehozza, ha már, ha már egyáltalán frekvenciát kapnak a kereskedelmi csatornák, legalább valamit helyrehozzon abból is, ne súlyos bicsa a bajt. Tehát azt gondolom, hogy például a Maradj Talpon című műsorral, ahol a kérdésre választ nem tudó versenyzőt megszégyenítik, ezzel nemhogy helyrehozni nem sikerült semmit abból, amit a való világ meg a barátok közt tönkre vágott az ország morájában és kultúrájában, de. Súlyosbítja a bajt. Sziasztok! Szerintem az millió lépés Magyarországon volt, a köztévé egyik legjobb műsora írja Dávid. Hát, lehetséges. Én arra emlékszem, hogy tolták azt a kerekes valamit, mert még nem volt GPS. Sziasztok! Sajnos az elmúlt 25 évben mindent megtettek a politikusaink, hogy Ukrajna legyünk, ne pedig Dánia. Ez egy olyan kígyó, amelyik nem vedli lila a bőrét. Jó a műsor, köszönjük! Mi lett az SMS-ekből annak a, az eredménye, a nagy kérdésnek, a ma legfontosabb kérdésnek, és nem ebben a műsorban, hanem a világon, hogy mi a helyzet a forgó, PC illatosító jelentőségével? Hát lássuk azt, hogy rekord SMS-t kaptunk, és nem volt olyan hallgatónk, aki szerint az élete ne lenne jobb most, hogy a WC illatosító forog. Tehát minden egyes hallgatónk, aki csak írt nekünk, arról számolt be, hogy az élete javult a forgó WC illatosítóval. Egy jobb minőségű életet él most, hogy a